Лю, це Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. Решту подорожі Ченсінь та Гуаніфан провели у вісні під контролем медичного обладнання. Політ тривав 4 години. Коли вони пробудилися від відчуття перевантаження через сповільнення корабля, сіра планета вже займала більшу частину поля зору. Планета виявилася невеличкою і дуже нагадувала місяць. Така ж безплідна гола кам'яна куля. Проте її поверхня не пістрявила кратерами, а радше нагадувала пустельну рівнину. Мисливець тягнув орбіти планети, дуже низької через відсутність атмосфери. Космічний корабель наблизився до вказаного спостережувальними супутниками місця, де здійснили посадку п'ять невстановлених літальних об'єктів. І Фань планував спуститися в човнику на поверхню, аби детальніше вивчити залишені кораблями сліди. Але ні він, ні Чан Сіні подумати не могли, що таємничі гості – залишать по собі дещо настільки велике за розмірами, що його буде легко роздивитися з космосу. «Що це таке?» – вигукнула Чен Сінь, вказуючи на поверхню сірої планети. «Лінії смерті» – відповів Гуані Фань, легко впізнавши об'єкти, на які вказувала Чен Сінь. «Обережно, не наближайся до них». Останнє адресувалося бортовій системі корабля. Лініями смерті виявилися п'ять чорних слідів, що виростали з поверхні сірої планети немов волосини, і тяглися високо в космос. Кожен слід витягнувся більше, ніж на 100 кілометрів, вище за орбіту, на якій розташовувався мисливець. То що це? Колії від надпотужних криволінійних двигунів. Усередині них швидкість світла дорівнює нулю. Хінсінь і Гуаніфань сіли в човник, відстикувалися від корабля і спустилися на поверхню сірої планети. Через низьку орбіту та відсутність атмосфери спуск минув швидко і без потрясінь. Човник приземлився на відстані трьох кілометрів від місця проростання лінії смерті. Сила тяжіння у 02G дозволяла рухатися по лінії великими стрибками. Рівнини сірої планети вкривав тонкий шар пилу в переміші з гравієм різних фракцій. Через відсутність ефекту розсіювання атмосфери тіні освітлені ділянки на поверхні планети чітко окреслювалися. Вони швидко наблизилися до лінії на відстань у 100 метрів, і Фань махнув рукою до Чінсінь, вимагаючи зупинитися. Кожна лінія сягала у діаметрі 20-30 метрів і при спогляданні знизу нагадувала величний стовп смерті. «Це, мабуть, найтемніша річ у Всесвіті», – мовила Чін Сінь. За винятком чорного кольору, надзвичайної глибини, на поверхні стовпів годі було роздивитися будь-які інші деталі. Даремними виявилися й зусилля побачити, де починається край цієї бездонної прірви, який відміжував ділянку нульової швидкості світла від решти світу. Чорні лінії смерті добре проглядалися навіть на темному тлі космосу. Це й найзгубніша річ у Всесвіті, відповів Гуані Фань. Нульова швидкість світла – синонім абсолютної 100% смерті. У середині лінії кожна елементарна частинка, кожен кварк – мертвий. Відсутній будь-який рух. Навіть якщо всередині такої лінії смерті немає джерела гравітації, вона все одно нагадує чорну діру з нульовою гравітацією. Все те, що потрапило всередину, ніколи не знайде виходу назовні. Гуані Фань підхопив камінчик і пошбурив усередину однієї з ліній. Абсолютна чорнота миттєво поглинула його. «Чи може твій надшвидкісний корабель створювати подібні лінії смерті?» – спитала Чен Сінь. «Куди там?» «Значить, ти вже бачив подібне?» «Так, але не так багато». Чен підвела погляд на ці величні чорні стовпи, що тягнулися до неба. Вони ніби підпорали небосхил, перетворюючи Всесвіт на величний палат смерті. «Такий вигляд має кінець усього?» – подумки запитала вона себе. Ченсін було добре видно, де в космосі закінчуються чорні стовпи. Вона вказала у тому напрямку і поцікавилася. «То в тій точці кораблі досягнули швидкості світла?» «Так і є, але бачені нами раніше сліди були значно коротші. Таке враження, що кораблі прискорюються до швидкості світла майже миттєво. Такі сліди лишають найновітніші зразки кораблів?» Ймовірно. Але такі сліди трапляються не так часто. Їх лишають занулювачі. Занулювачі? Їх іще кличуть перезавантажувачами. Може, це група розумних істот, окрема цивілізація чи конгломерат цивілізації? Нам достеменно невідомо, хто вони, але ми точно знаємо, що вони існують. Занулювачі прагнуть перезавантажити Всесвіт, повернувши йому первісну райську подобу. Яким чином? перемістивши годинникову стрілку на 12-му. Якщо брати за приклад просторові виміри, то майже неможливо повернути низковимірний Всесвіт у вищі виміри. Але якщо рухатися у протилежному напрямку, зменшуючи кількість вимірів до нуля і ближче, можливо, вийде обнулити просторові виміри, повернувши Всесвіт до десятивимірного стану. Нуль вимірів? Ви бачили десь таке? Ні, як і ви бачили тільки двовимірний простір. Навіть одновимірний нам не траплявся. Але напевно десь у всесвіті занулювачі вже намагалися зробити щось подібне. І ніхто не знає, чи мало успіх їхні починання. Значно легше зменшити швидкість світла, тому ми маємо чимало свідчень про спроби опустити це значення нижче нуля, повернувши його таким чином до нескінченності. То це бодай, теоретично можливо? Хто знає. Може, науковці занулювачів дадуть ствердну відповідь на твоє запитання. Але я гадаю, що це помилкова позиція. Хай там як, нульова швидкість світла це нездоланна перешкода, абсолютна смерть будь-якої форми життя, припинення активності руху. У цьому стані об'єкт уже не здатний впливати на суб'єкт, тож яким чином годинникова стрілка перевалить за 12-ту. Діяльність занулювачів більше нагадує сповідування якогось релігійного культу чи своєрідний арт-перформанс. Ченці не зводила переляканих очей із ліній смерті. Якщо це колії від роботи криволінійних двигунів, то чому вони не розширюються як інші? Гуані Фаню взяв її за руку. Я якраз хотів про це сказати. Нам варто чим швидше забиратися звідси, не лише із сірої планети, а й взагалі з цієї зоряної системи. Тут лишатися вкрай небезпечно. Лінії смерті відрізняються від звичайних колій. Якщо поруч не виникне якихось збурень, вони залишатимуться стабільного розміру, що дорівнюватиме діаметру двигуна, який їх залишив. Але якщо їх розбурхати, то лінії смерті почнуть миттєво збільшуватися. Ці утворення можуть розростися на всю зоряну систему. Вчені називають це явище розривом ліній. Після розриву нульова швидкість зберігається на всій площині? Ні, ні. Після розриву лінія смерті перетворюється на звичайну колію. З розширенням швидкість світла також збільшується, але все одно вона ніколи не перевищить 10 км на секунду. У результаті ціла зоряна система перетворюється на чорну діру з низькою швидкістю світла, або як ви її називаєте, на чорний домен. Рушаємо. Вони розвернулися і під стрибом попрямували назад до човника. «Про які збурення ти згадував?» – запитала Чінсінь, озираючись назад. «На рівнині позаду них тіні лінії смерті тяглися аж до горизонту. Ми не знаємо точно. Існує теорія, що таким збуренням може стати поява інших колій десь неподалік. Але вже доведено, що між кулями на певній відстані виникає явище індукції. Тож, коли зоря на кільце почне прискорюватися, саме тому ми мусимо відлетіти якнайдалі, використовуючи тягу термоядерного двигуна, і лише потім запускати криволінійний двигун. Якщо застосовувати звичні для нас одиниці виміру, це приблизно 40 астрономічних одиниць. Навіть після старту човника Чінсінь, навіть після старту човника Чінсінь не відводила очей від лінії смерті. Існування занулювачів повернуло кілька яскравих барв до мого сприйняття Всесвіту. Всесвіт мінливий і ризнобарвний, відповів Гуані Фань. Існує безліч варіацій ідеалісти на кшталт занулювачів, пацифісти, благодійники та цивілізації, що зосередилися лише на створенні об'єктів мистецтва і спогляданні прекрасного. Але вони не становлять більшості, тож їхнє бачення розвитку Всесвіту не може переважати. Як і в людському світі. Однак зусилля занулювачів рано чи пізно припинить сам Всесвіт. Ти говориш про гіпотетичні варіації кінця Всесвіту? Так. Але, наскільки мені відомо, Всесвіт може розширюватися вічно, стаючи Тоншим і холоднішим. Це було постулатом старої космології. Проте ми вже точно знаємо, що він помилковий. Ми недооцінювали кількість темної матерії у Всесвіті. Він припинить розширюватися, сколапсує під дією власної сили тяжіння, допоки не перетвориться на сингулярність і знову вибухне. Усе повернеться до нуля, точки виходу. Природа стане остаточним переможцем. Новий Всесвіт також буде десятивимірним. Це передбачити неможливо бо відкриваються абсолютно безмежні можливості зі створення нового Всесвіту, нового життя. Повернення до блакитної планети виявилося таким же спокійним, як і виліт звідти. Більшу частину часу Чен та Іфань знову провели в стані сну і пробудилися тільки після того, як мисливість дістався орбіти планети. Роздивляючись блакитно-білий світ унизу, Чен відчувала, ніби повернулася додому. Цієї митті надійшов дзвінок від А. «Говорить мисливець. Що сталося?» – відповів Іфан. «Я намагалася зв'язатися з вами вже кілька разів. Почувся стривожений голос А. Але бортова система корабля відмовилася вас завчасно будити. Я ж сказав, що ми мусимо зберігати мовчання в ефірі», – нагадав Іфан. «Що сталося?» – «Юнтяньмін тут». Почути мало ефект розкату громовиці, яка вихопила ченсінь із обіймів сну. Навіть Іфаня це приголомшило. «Що ти таке говориш?» – тримтячим голосом перепитала Чінсінь. «Юнтяньмін тут. Його космічний корабель приземлився більше трьох годин тому». «Ого!» – тільки змогла механічним голосом вимовити Чінсінь. «Він усе ще молодий, як і ти». «Справді?» – Чінсінь чула свій голос ніби здалеку. «Він привіз для тебе подарунок». «Він уже подарував мені найголовніше. Саме в його подарунку ми сюди дісталися». «Це все дрібниці. Зараз він має дещо значно більше, вагоміше і краще». Юньтяньмін якраз відійшов, тож я піду його знайду, аби він мав можливість поговорити з вами. Юаніфань втрутився у розмову. Ні, ми негайно спускаємося на поверхню. Подальший обмін повідомленнями небезпечний, тож ми вимикаємося. І фаня Чінсінь подивилися одне на одного, а потім синхронно розсміялися. Ми точно прокинулися? спитала Чінсінь. Навіть якщо все це виявиться лише з новидінням, Сінь воліла затриматися в ньому якнайдовше. Вона ввімкнула панорамний режим огляду. Зоряне на небо навколо вже не здавалося таким темним і холодним, натомість виблискувало чистотою, красою, ясного, після дощового небозводу. Здавалося, що навіть зірки несуть у собі аромат набряклих весняних бруньок, символізуючи відродження. Найшвидше буде скористатися човником, запропонував Іфань. Мисливець почав процедуру відстикування човника. Іфань у його тісній кабіні проводив останню перевірку перед входом у щільні шари атмосфери. Як він опинився тут так швидко? – перепитала Чін Сінь, все ще не вірячи, що це не сон. Це підтверджує нашу здогадку. Вже спокійним голосом відповів Іфані. Швидше за все, перший трісоляріанський флот заснував колонію десь неподалік у радіусі ста світлових років звідси. Вони, мабуть, також отримали сигнал гравітаційних хвиль зоряного кільця. Човник відстикувався від корабля, і на екрані системи моніторингу пірамідальний корпус мисливця почав поступово віддалятися. Що за подарунок може виявитися більшим за цілу Зоряну систему? запитав із посмішкою Іфан. Схвильована Ченсінь просто похитала головою у відповідь, пояснюючи, що й сама залишається в невіданні. Ожив термоядерний реактор Човника, змусивши засвітитися червоним тепловивідне кільце. Бортова система активувала двигуни в режимі прогріву, а на екрані системи управління почався 30-секундний зворотний відлік до початку процесу гальмування. Човник мав спуститися крізь щільні шари атмосфери блакитної планети на максимальній швидкості. Несподівано у звичний шум двигунів уірвався різкий і дивний звук, ніби човник розрізало від носа до корми якимось гострим предметом, згодом звук переріз у сильну вібрацію, а потім ченсінь пережила моторошний момент, і найстрашнішим виявилося те, що вона не була певна, що це просто означений проміжком часу момент. Він здавався то надзвичайно коротким, то нескінченно довгим. Чен почувалася так, немов вона переступає через знерухомілий час, водночас відчуваючи позачасовість усього, що відбувається. Пізніше Гуані Фань сказав, що вона пережила вакуум часу, і тривалість цього моменту не можна виміряти, оскільки часу на ту мить не існувало. Тоді ж її не полишало відчуття, ніби вона от-от скалапсує, перетворившись на сингулярність. У цей момент її маса Маса Іфаня та човника наближалися до нескінченності. А потім усе довкола поглинула темрява. Спочатку Чен Сінь подумала про раптові проблеми із зором, бо не могла повірити, що всередині човника може бути настільки темно, що вона не бачить своїх пальців. Вона гукнула Іфаня, але в динаміку скафандра їй відповідала лише мертва тиша. Гуані Фань, розмахуючи руками посеред непроглядного мороку, нарешті зміг відшукати її голову. Вона відчула, як він наблизив до неї своє обличчя, проте не прочалася, бо цей рух приніс їй відчуття спокою. Але незабаром вона зрозуміла, що Іфан Фань зробив це для того, щоб мати можливість поговорити з нею. Оскільки система зв'язку з кафандрів вийшла з ладу, то єдиним способом комунікувати було впертися візорами шоломів і передавати звукові хвилі через вібрації. Не бійся, відставити паніку. Зараз слухайся мене беззастережно і не рухайся. Ченсінь чула голос Іфаня, який линув від візора шолома. За вібраціями Ченсінь здогадалася, що він кричав на повні груди, але вона заледве вловлювала його крики, як шепіт всередині свого шолома. Вона відчувала, як він щось намацеє у темряві, і незабаром каюта освітилася. Світло линуло від предмета розміром із сигарету, який Іфан тримав у руці. Чан здогадалася, що це якесь хемілюміністентне джерело світла. Щось подібне було і в аварійному спорядженні на борту сонячного кільця. При згинанні палички почали випромінювати холодне світло. Не рухайся, зайвий раз. Скафандр більше не нагнітає кисню, тож намагайся сповільнити дихання. Я зараз вирівняю тиск у кабіні. Це швидко не бійся, сказав Іфань, передаючи джерело світла в руки Чен Сінь. Відкривши біля свого сидіння бокс, фан дістав звідти металеву пляшку, яка нагадувала невеличкий вогнегасник. Відкрутивши горловину, він почав розбризкувати білий газ, що виривався назовні бурхливими потоками. Ченсінью вже було важко дихати. Вона розуміла, що система життєзабезпечення скафандра перестала працювати, і подача кисню миттєво припинилася. Тож їй лишалося дихати залишками кисню в шоломі. Ченсінь почала інстинктивно швидко дихати, і чим сильніше вона намагалася вдихнути, тим швидше наступала задуха. Вона так само інстинктивно підняла руку, щоб підняти візор. Гоань схопив її, аби зупинити і знову обійняв, цього разу щоб утішити. Вона відчула, що Ейфан наче намагається врятувати її від утоплення, витягуючи з глибини, і в холодному світлі аварійного джерела вона побачила його очі, які здавалося підказували, що їй ось-ось випірнути на поверхню. Коли була вже несила триматися, Ченсін через скафандр відчула, що тиск у середині кабіни підвищується. Ейфан раптом рвонув угору її візор а потім підняв свій. Вони вдвох почали важко ковтати свіже повітря. Трохи віддихавшись, Чін Сін із цікавістю почала роздивлятися металеву пляшку. Вона одразу помітила невеличкий манометр біля звуженої частини, який при детальнішому огляді виявився на превеликий подов. Приладом старого типу з механічною стрілкою, яка тепер сунулася в зелену зону. Кисню надовго не вистачить, і скоро кабіна вихолоне. Ми мусимо якнайшвидше перевдягнутися у більш придатні скафандри. З цими словами, він відштовхнувся від крісла і витягнув із задньої частини кабіни два металевих бокси. Відкривши один, Чен Сін зрозуміла, про які скафандри йдеться. Сучасні зразки скафандрів і в сонячній системі, і в цьому світі були легкими і необтяжливими. Якщо зняти шолом, від'єднати невеличкий прилад життєзабезпечення та не герметизувати такий скафандр, то він майже нічим не відрізнятиметься від повсякденного вбрання. Але ці два важезні скафандри у боксах нагадували найперші зразки космічного одягу ще навіть до кризових часів. Біла пара, що зривалася з губ, вже позначала кожен їхній подих. Звільнившись від легкого скафандра, Ченсінь відчула, наскільки охололо повітря в кабіні. Холод покусував кожну клітину тіла. Поратися із незнайомою моделлю важкого скафандра виявилося вкрай непросто, тож і Фань був вимушений асистувати під час перевдягання. Ченсінь почувалася немов мале дитя, повністю залежне від допомоги цього чоловіка, давно забути нею відчуття. Перш ніж вдягнути їй шолом, Іфан детально проінструктував щодо особливостей користування цим скафандром, де розташовані вимикач подачі кисню, реле тиску, регулятор температури, комунікаційний вузол і перемикачі освітлення. Ця модель не мала автоматичного керування, тож кожна діячі Регулювання вимагали маніпуляції вручну. Цей скафандр не має жодного чипа або мікросхеми. Зараз будь-які комп'ютери, електронні чи квантові, перестали працювати, пояснив Гуані Фань. Чому? Бо швидкість світла не перевищує 10 метрів на секунду. І Фань вдягнув і підігнав її шолом. За цей короткий проміжок часу вона встигла промерзти до кісток. І Фань увімкнув подачу кисню та електричний обігрів скафандра. Ченсінь відчула, як тепло розливається всіма клітинами її тіла. Тепер Гуані Фань почав правно перевдягатися сам, і це зайняло в нього значно менше часу. Швидкими рухами він насунув шолом і підключив систему зв'язку між двома скафандрами, але вони обоє не спромоглися витиснути із себе ані слова, допоки не зігрілися остаточно. У цьому надважкому скафандрі було важко просто поворухнутися, і Фінсін навіть уявити не могла, як це пересуватися з таким панцером за нормальної сили тяжіння. Скафандр більше нагадував неодяг а маленьку раковину, хатку – єдиний її прихисток у Всесвіті. Світлова смужка, що плавала в повітрі, почала тм'яніти. І Фань увімкнула світлення на своєму скафандрі. У тиснєві вузької кабіни Чен Сінь відчула, що вони схожі на шахтарів, які спустилися в забій старої шахти. «Що сталося?» – запитала Чен Сінь. Гуані Фань виплив із сидіння і почав тягнутися крізь засувку на переборці. Його зусилля не були марними. На переборці з'явився ілюмінатор. До цього внутрішня заслінка ілюмінатора відкривалася автоматично, і відсунути її вручну виявилося досить кропіткою справою. Таким же чином Єфань відкрив ілюмінатор на переборці з іншого боку. Чан подивилася назовні і побачила, що вигляд усесвіту докорінно змінився. Перед її очима на протилежних кінцях космосу розтягнулися два зоряні скупчення. Зорі, що розташовувалися попереду, випромінювали світло синього спектра, а ті, що позаду – червоного. Чінсінь вже бачила подібну картину, коли летіла зі швидкістю світла на борту зоряного кільця. Проте зараз обидва скупчення не були на вигляд монолітними. Їхні форми постійно змінювалися, немов палахкотливе полум'я під сильними поривами вітру. Але була інша відмінність. Жодна зірка не виринала зі скупчення синього кольору, не мандрувала небом і не приєднувалася до зірок у скупченні, забарвленому червоним. До того ж, полюси Всесвіту з'єднували... Дві протиставлені світлові смуги різного розміру, подній по із кожного боку човника.